Um, hát ugye hallottunk már definíciót, az én, az kicsit más, ugye én is pont arra megy rá, hogy a komoly játéknak az a lényeg, hogy az elsőzéges cél pont nem a szórakoztatás, amelyet persze, is szórakoztató uh, érték vagy tartalommal bír. Ez egyébként az egyik uh, legkomolyabb probléma, főleg az játékoknál, hogy, uh, hogy attól még nem lesz izgalmas egy játék, hogy, hogy azt a számítógépen játsszuk, hanem uh, Tenni, valami többet kell nyújtani az, hogy a tényleg is tanulnak egyszerre, és ezt szívesen tegyek. Ezek általában nem én kommerciális játékok, de majd később visszatérják. Itt van egy lehetséges felosztás, én ezeket tartom ilyen fő kategóriáknak a komoly játékokon belül, ezekre azok majd a későbbiekben példát, a példákat. Igen, komoly játékok. Hát itt nem is példák vannak, hanem inkább ilyen kezdeményezések, illetve nemzetközi szervezetek. Ezeknek a nagy része az elmúlt pár évben indult be, vagy most indulgat be. Az első, az a Games Teach Project. Ez az MIT és a Microsoft egy ilyen közös projektje. Oktatójátékokat fejlesztenek ki. Hát, igazából a honlapon egy-két ilyen prototípus megtalálható, de eredményekről még nem nem lehet tudni, ez, nagy, ez nagyon, nagyon friss dolog. Érdemes megtekinteni a Nobel-díj honlapját, ahol egy csomó játék van. Kiírtam a kategóriákat, fizika, kémia, orvostudomány, iratom, és gazdaság. Ezek ilyen egyszerű flash-játékok általában pár perces elfogad, és érdemes megnézni. Akkor az a CGLU nevű nemzetközi szervezet létrehoztak egy tanúsítványt, a Quality stamp -et. Ennek az a lényege, hogy összeállítottak egy critériumrendszert, aminek ha megfelel egy adott komoly játék, akkor rákerül akkor ez a Quality Stamp pecsét, ami hát, hogy nem tudom, ez még nem annyira ismert szervezet, de későbbiekben ez egy komoly támpont lehet, ha esetleg egy oktatás vagy akárki játékot keres és minőségi játékot keres, még egyet említek, van ez az ISSAGA, ez is egy nemzetközi szervezet. itt A lényeg az, nem csak oktatókat, hanem bármilyen terület képviselőit tömörítik. Közös, egyetlen közös pont van, hogy játékkal vagy szimulációval kapcsolatos módszereket használjanak. Ennek a szervezetnek a lényege a tapasztalatcsere, állózat, kapcsolati háló de egyébként konferenciákat, sőt, még nyárjétől is szerveznek. Akkor a Ludus projektben már hallottunk illetve megnéztem pár magyar fejlesztést, milyen helyzet Magyarországon. Van egyébként meglepetés, van játék ezek működnek is. Itt van ez a három, ezek körökreosztott stratégiai játékok. Illetve van az egyszervol.hu, ami ugye már előkerült. Ott egyébként nem csak játékok vannak, hanem versek, mesék, zenék, mindenféle. Ilyesú dolog, de egyébként több mint 200 ilyen készségfejlesztő logikai és egyéb játék van A probléma szerintem ezen a területen egyrészt a hatékonyság, amit tudtam, mert nem sikerült még mérni, vagy legalábbis nincs ebben egyetértés, hogy mennyire lehet hatékony ez a fajta oktatási módszer, vagy oktatás kiegészítési módszer, illetve van másik, amit említettem már, ez a szórakoztató faktor. néhány extrém példát hoznék. A egyik egyetemen egyetemen van egy Starcraft kurzus megkérdezte ez egy online kurzus, hát uh, játszani kell, uh, nyilván nem uh, teljesen adom, hanem olyan pályák vannak felépítve, ami bizonyos döntési uh, vagy egy konfliktust uh, modellez, és bizonyos döntési mechanizmusok során lehet ezt megoldani. Uh, volt egy másik kísérlet osztályozott helyet X-zalap vagy vagyis a diákok nem uh, egyes kaptak, meg kettes kaptak, hanem uh, volt egy ilyen XP rendszer, az a tapasztalati pont és bizonyos küldetéseket, ezzel hát lehetett el egy előadás, egy beadandó vagy egy ZH-t kell és akkor annak megfelelően kaptak tapasztalati pontot, és a fél év végén ez alapján kaptak érdemét. Értében van egy ilyen szexuális felvilágosító játék, ez is ingyenesen <tos> private, ami hát ilyen nagyon vicces, grafikus ábrázolással próbál felhívni, próbálják a fiatalok, fiatalok figyelmet felhívni a bizonyos betegségekre. következő kategória valamilyen politikai tartalmat, vagy társadalmi problémát, jelenséget tartalmazó játékok. Van ez a Darfur-i Dain nevű, ami egy ilyen darfur tábornak a nem is annyira, szolgálja. Ezekben általában nem is annyira játékmenet a lényeg. Sok esetben, hanem, hanem inkább fel is valamilyen uh, problémára. Ez a harmadik világbeli farmer, ez is viszonylag uh, szerintem magáért beszél, uh, gyakorlatilag gazdálkodni kell, annyiban tér el egy általános hiányát hogy uh, sokkal több helyen elcsúszhat az ember, uh, természeti katasztrófák jöhetnek, betegségek jöhetnek, ilyesmi. Escape from Humera, ez egy ausztrál menekültáborból kell megmenekülni, itt is nem a játékmenet a lényeg, hanem az ottani helyzet bemutatása. Newer Defender pedig az egésznek a, talán a csúcspontja, az kell megvédeni, Rengeteg szüljön, és körülbelül fél percet lehet életbe maradni, mert utána akármilyen ügyes az ember, vagy akár hogy csalni egyszerűen lebombázzák mind a két tornyat, egyébként lett egy kisebb botrány. Találtam egy rossz példát is, az Ethnic Lensing. Itt egészen konkrétan egy neonácival kell feketéket, illetve zsidó írtani. Ezt azért tettem be, hogy azért itt is ugye megtalálhatók a negatív példák, másrészt pedig azért erre figyelni teljesen van vagy van felelősségekben. A propagandajátékok, ami még ide tartoznak, egy rányleg van, illetve egy, amit külön kiemelnék, az Under Siege nevezetű, ami a második intifáda alatt játszódik. Egyébként egy doku games is a, abból a szempontból, hogy az akkori eseményeket uh, kovatján dolgozzak fel. Itt látok Van, ami az egészségügyhez kapcsolatos játékok, a hoplet.org oldalt érdemes megnézni, hogy csomó olyan van, ami vagy a rehabilitációt segíti, vagy pedig bizonyos, általában gyógyíthatatlan betegségek megismerését, illetve és feldolgozását hivatott segíteni. Erre például ez a remission, ami rákos, rákos gyerekekkel játszhatnak, állítólag sokkal jobb szinkai kondícióban vannak, jobban viselik a betegséget. Ilyet tartozik a korábban, amit a privates, illetve az asztal-management, ez magához beszél. A V az kicsit lejjav van, mert ugye az nem játék, hanem konzol, de hatalmas potenciál van benne. Alapvetően ez a rehabilitáció területén lehet sikeres, itthon például a tényleg intézetben nagy sikere alkalmazzák, illetve úgy tudom, hogy pontosan kifejeztet V, ugye a mozgásérzéke és rendelkezik, és ennek egy nagyon pontos változatát használják az orvosi képzésben virtuális műtéteket játszott, vagy hát végeztek a hallgatókkal. Van a business games, virtuális tőzde, training programok, amik egyébként hát ha nem is veszik át a helyét ilyen hétvégi wellness hoteles csapatépítő tréningeknek, de mindenképpen kiegészíthetik ezeket. Um, illetve találtam egy konkrét példát, ez egy ilyen um, tárgyalás az a Interpersonal relations. A military games. Um, a hadsereg elég hamar rtalált arra, hogy uh, lejött arra, hogy ezzel a, a személyképes jetokon keresztül meg lehet fogni a fiatalokat, a, a leginkább az Amerikas Army az Egyesült Erről, a, az Amerikai hadsereg rájött arra, hogy a tapasztalatok azt, hogy egyre kevesebb fiatal érdeklődik a hadsereg iránt, nem nagyon szeretnének a hadseregbe, igazából nem menő a hadsereg, és akkor kitalálták, hogy csinálnak egy ilyen ingyenes programot. Ez lett az amerikozalmi, ez egy háborús, lövöldözős játék, ami egyébként igen, mindegy, a játékból lehet érni a honlapot, és lehet jelentkezni a hadseregbe. akkor a reklámjátékok, itt kétfajta van valami, amelyiket kifejezetten azért hozták létre, hogy valamilyen terméket jelentek. Ilyetve van olyan, hogy reklám lehetőség van egy meglévő játékban, például a programa óriás plakát egy autós játékban, vagy szímszkiegészítő, K1, Daniel, Vannak a művészjátékok, itt is nem olyan játékmenet az meghatározó, hanem a kivitelezés, vagy egy olyan gondolat átadása vagy, vagy elgondolkodhatása, ami mondjuk egy kommerciális játéknál nem feltétlenül ezok a legfő szempont. Én, illetve a, a komerciális játékoknál is uh, megjelenhetnek ezek a területek. Erre rengeteg példa van. A történelmi stratégiai játékok az, az ilyen. Uh, általában rengeteg információs történelmi alatt benne van. Uh, de az fps ek is azok uh, térbeli uh, tájékozódást, reflexeket gyors gyorsdöntéshozatalat, és azért jók, ezek már szélesebb az ez eljött szórakoztató. A jövőben esetleg elképzelhetőnek tartom, hogy valamilyen társadalmi felelősségvállalás is megjelenik a játékfejlesztőknél, amikor egy játékot kifejlesztenek. Én erről volt szó, és ezek a kérdések. És akkor végigfejleszem, köszönöm figyelmet.